Barteremia gerren inguruan agertu diren amazazpia utetziak eginak amikuse aldekoak, baita ere inguruko erri elkargoetakoak, ala nola bidaisune, ioldi, baita ere sibiru beren beldurak eta kritikak plazaratu dituzte. Eta lehen kritika horokor bat ere zehaztu daukul iziendel del daritzeko hausapesak berak. Nua not joeri egina da lehen lehenik estadoak ekonomiak egin ditzan herrien bizkarrien. Eta ikusten du horren aplikazioa eskolarri guziari ze kaltiak ekarrikotien partikulazki, barne kalde honi, partikulazki, kampaniari. Hala nola, DSR, dotaxon solidakitea juhal hori, kamia menak india helben urtartxetik goiti, eta hori ez da orai arti nobezera herri bakots egina kakulatia izan, emana herri elkarboa kondutan hartuz, eta biztanda kostek aldea kondutan atzen bali madu, barne kaldeak xantza hondia bat egila laguntza hori galtzeko. Bartelemia gerrek ere, zehaztu dauzkigu proiektuaren kontrakoa razoinak. Betatzen dugu, barneko aldeko Uh, aferak ez diela, gu nahi ezela, ibidiak izanen, lehenik Gero, eta xosain, fiskalitateain partetik Hemen, jutentzako, aniz gauza galduko dugula Bai uh, hemengo, hemengo bizitzalek baita ere hemengo enpresek Zenta, bon, taktsa berriak izanen dira Taktsak uh, dako, Hemengo bizitzalen dako taktsak dira eta herriendako ere, bai, studio bat a, da hor eta fiskalitateaz arduratzen den e, taldeaz eta, eta familien fiskalitateari buruz ere dute, hori ez dela ez dela la kategoriak e, izanen hor neutralizatu izan indela. Estu estudio Veretic eta partikulara. Era untsu egiten baduzu kalkulak Lehenik neutralizatia izaiten behar dira Harmonizazioa ere bada Harmonizazioa ere nire da Guti dutenek egi batuko dutela Eta biziki batzen dutenek gutio hori lehenik Eta gero uh, denboraikin denbora Gure karkulainara bera Zerna isaz Eta enposak goitituko dira eh? Bai Eta hemengo bizidiener bizi, hemen bizi Bai eta ere hemengo familiar Bai eta ere enpreser Gure karkula hola egina dugu na, eh, Dokumentu bedetik abiatuz, zure dekumendo beletik abiatuz. Pentsatzeko da, hor argitaratuko diren lantalden e maitzak, biziki orbiletik e, ikertuak izanen direla hor eriko etxe guzietan peyuko duar, donen eloitzuneko hausapesak beste irakorketabat egite maitzuen atzoko zidu eskasetan, eranez fiskalitate juri etzela latuko ez familienzat eta biziki guti enpresentzat. Orokorki, ere zatereserrikus molde duen ere erranda okubarte lemia gerrek. Bon, gauzat importanta da, behar dela eskoleria defendiatu, ni arrasalde naiz, biztandena eskoleriaen defendiatzeko, eta hiten zaut, eskoleriaen defendiatzeko lenguaia, kultura, eskolak, eh, bai gino, metropoliten, polmetropoliten espezifiko bat, puskat, haizio, akordia argintazke, eni gauza horien defendiatzeko, egungo, eh, EPCI, ahondi hortar, denak nanatxia gizaren dira, dien diak, kalapitar dira bortxaz, edozen goizengen ginen, eta importantena dena eskualerian egun defendiatzeko, ez dute defendiatuko, hori da ene pentsamendia. Ordean nola jokatuko ziste, orkandoko hilabeteetan? Ah, ez gure, gure pentsamendia mehiten dugu, uh, demokratak gira, hori dian, uziak beren uh, ikusmendia uh, beren boska eginen dute, eta uh, EPSI, eta bakarraindako batzimaldi da, egon segituko dugu, zena uzuitia, ez da, en, eta eta moldeiko bena dela barnealdiain defendiatzeko, eta ni barnealdiko eh, autetxia naiz, eta nahi dut eman eh, hemen, hemen txendituen gauzak, nahi dut egakutsi, denelaguner, hola, eta gedo biztandena, gauzapastu godita, bestetamezela, demokraziain partitik eta majoritateain partitik egin aditen gauzak, errespetatu goditugu biztandena.